Catisma a 17. Fericiți cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului, fericiți cei ce păzesc poruncile lui și îl caută cu toată inima lor, Când n-au umblat în căile lui cei ce lucrează fără de legea. Tu ai poruncit ca poruncile tale să fie păzite foarte. O, desar îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile tale. Atunci nu mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile tale. Lăudate voi într-o îndreptarea inimii ca să învăț judecățile dreptății tale. Îndreptările tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima te-am căutat pe tine, să nu mă lepez de la poruncile tale. În inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc ție. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările tale. Cu buzele am rostit toate judecățile gurii tale. În calea mărturilor tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale. La îndreptările tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele tale. Răsplătește robului tău. Voi trăi și voi păzi poruncile tale. Deschide ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Străin sunt eu pe pământ. Să nu ascunzi de la mine poruncile tale. Aprins e sufletul meu de dorirea judecăților tale în toată vremea. Certat ai pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale. Ia de la mine o cara și defăimarea, că mărturile tale am păzit. Pentru că au șezut căpetenile și pe mine mă cleveteau, iar robul tău cugetala în îndeptările tale. Că mărturile tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările tale sfatul meu. Lipitu sa de pământ, Sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău. Vestit am căile mele și mai auzit, învață-mă îndreptările tale, fără să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale. Istovit-u-sa, Sufletul meu de supărare. Întărește-mă întru cuvintele tale, depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea ta mă miluiește. Calea adevărului am ales și judecățile tale nu le-am uitat, lipit am de mărturiile tale, Doamne, să nu mă rușinezi. Pe calea poruncilor tale am alergat când ai lărgit inima mea, lege pune mie, Doamne, Calea îndreptărilor tale și o voi păzi pururea. Înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și o voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe calea poruncilor tale, că aceasta am voit. Pleacă inima mea la mărturiile tale și nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea. În calea ta viază-mă. Împlinește robului tău cuvântul tău, care este pentru cei ce se tem de tine. Îndepărtează o cara de care mă tem, căci judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale, într-o Într-o dreptatea ta viază-mă. Să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău. Și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocaresc că am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtez din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit că într judecățile tale am nădăjduit și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului. Am umblat într-o lărgime că poruncile tale am căutat, am vorbit despre mărturile tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat. Am cugetat la toate poruncile tale pe care le-am iubit foarte, am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale adu aminte de cuvântul tău către robul tău, întru care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-a mângâiat u smerenia mea, că cuvântul tău m-a viat. Cei mândri m-au bagiocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. adu mi am aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne! Și m-am mângâiat. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care îi părăsesc legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale în locul pribegiei mele. Adus-mi-am aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările tale am căutat. Partea mea ești, Doamne, zis am să păzesc legea ta. Rugatul -um m-am feței tale din toată inima mea. Miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat am la căile tale și am întors picioarele mele la mărturiile tale. Gata am fost și m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Funile păcătoșilor s-au înfășurat în prejurul meu. Dar legea ta n-am uitat, la miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. De mila ta, Doamne, plin este pământul, îndreptările tale mă învață. Bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit. Pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și într-o bunătatea ta, învață-mă în tale. În a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu, cu toată inima mea, voi cerceta poruncile tale. În sa ca grăsimea inima lor, iar eu, cu legea ta, m-am desvătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale.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 Aliluia, aliluia, slavă e Dumnezeul nostru, slavă e Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se, dar, mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într un dreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta. În cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, viază-mă și voi păzi mărturile gurii mele. Înveac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul Tău. în ai pământul și rămâne. După la ta rămâne ziua că toate sunt slujitoare ție, de n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un ecazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale că întrânsele mai viat, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă. Mărturiile tale am priceput, la tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei, mai înțelepțit cu porunca ta. Că în veac a mea este, mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale gândirea mea este, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce-area mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus lege mie. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Juratum am și m-am hotărât ca să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău, cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieștele, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Pus-mi-au și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit-am mărturile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău. Am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea făimat i pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit-am călcător de lege pe toți păcătoși pământului. Pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu că de judecățile tale m-am temut. Făcut-am judecată și dreptate. Nu mă da pe mâna celor ce fac strâmbătate, primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă a murit. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu." Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit.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 Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată-o robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de apă s pogorât din ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncit ai cu dreptate mărturiile tale și cu tot adevărul. Topit-uma râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac. Înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale." Din zori m-am sculat și am strigat, Într-o cuvintele tale am Deschis Deschisam ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu, auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate porunciile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut, din mărturiile tale că în le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău, fă viu. Departe de păcătoși este mântuirea că îndreptările tale n-au căutat. durările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății tale. petenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucura-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De șapte ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat-am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturile tale și le-a iubit foarte. Păzită am poruncile tale și mărturile tale: că toate căile mele înaintea ta sunt Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne. După cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne. După cuvântul tău mă izbăvește, să răspândească buzele mele. Laudă că m-ai învățat îndreptările tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate porunciile tale sunt drepte. Mâna ta să mă izbăvească, că poruncile tale am ales. Dorit am mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda. Și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat.